Köszönöm a hallgatókat! Ez a rádióaktivitás, a Civil Rádió Tudományos Ismeretterjesztő műsora a 98 mhz -en. A mikrofonnál nagy Helga. Mai különleges adásunkban egy olyan tudományról és kutatásairól beszélgetünk, melyről a hétköznapokban nem igen hallunk, és gondolatainkban nem nagyon kapcsoljuk össze kortás kulturális társadalmi áramlatokkal. Pedig a néprajztudomány ma is nagyon élő, érdekfeszítő és mindenkit érintő tudományág. Célja nem csak a népi hagyományok, kultúra és művészet utolsó megjelenési formáinak archiválása, gyűjtése, hanem a jelenkor emberének, közösségeinek kifejezési formáinak a nem írásbeli, narratív tudásának elemzése, lejegyzése is. Mai műsorunkban Mészáros Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézet társadalom néprajzi osztályának tudományos munkatársa mesél a jelenkori kutatások egyikéről a Hármas Határok című programról. A Magyar Tudományos Akadémia Tudományi Intézetében vagyunk. Mészáros Csabával beszélgetünk, aki a Néprajztudományi Intézet egyik kutatásáról fog majd beszélni. De mindenek előtt szeretnénk általánosságban a Néprajztudományáról kérdezni, hogyan alakult ki, mi a története a kutatásnak? mi a története, milyen szükségletek idézték elő a tudományának megszületését. Hát a tudomány alapvetően két részre oszható, és a világ tudomány az nem teljesen egységes. Lehet mondani, hogy van egy ilyen német hagyományú kutatás, ez az, ami inkább Magyarországot is jellemzi, és van a nagygyarmat tartó országok néprajzi kutatása, amit ma leginkább antropológia néven ismerünk. Mind a kettő kutatást egy kicsit más Ö, okok hozták, keltették életre. Ugye az egyik esetben ugye az idegenek megismerése, a mássággal való szembesülés, és ennek a másságnak a valamilyen fajta megértése volt a legfőbb cél. Nyilvánvalóan ez az angol-francia antropológiának, sőt az Egyesült Államok antropológiájának is ez az alapja. A másik kutatást pedig elsősorban a nemzetállamok létrejötte, illetve a nemzetállamok ideológiai, szimbolikus egységének a megteremtése hozta létre. Gondoljuk el azt, hogy mondjuk van egy Németország a 19. században, de ez az ország csak a 19. század végén alakul meg. Ugyanakkor van egy egységes nyelv, egy, egy gyakorlatilag nem azt mondom, hogy egységes kultúra, de mégiscsak egyfajta egységesség, amelyre alapozva, amelyet feltárva igyekezték ugye németországban megteremteni a közös nemzeti egységnek a kereteit. Ugye ez a nemzeti egység megteremtése és egy -e nemzeti kohézió, összetartozás, érzés megteremtése egy olyan feladat, amelyhez szükséges ismerni a népnek, tehát az addig kevésbé kutatott, az elit kultúrától kicsit távolabb álló, az írásbeli kultúra helyett inkább a szóbeliségre építő kultúrának a megismerése, ha ez megtörtént, akkor be tudjuk mutatni, hogy mi az, amiben különbözik, mi az, amiben sajátos mondjuk a magyar kultúra, mik a gyökerei, mik a hagyományai. Nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy, hogy annak ellenére, hogy a magyar kultúra egy sajátos kultúra, van nagyon sok olyan kulturális elem, amelyek nem csak a magyaroknál találhatóak meg. A népmesékről tudjuk, hogy az egész európai, sőt, hát ugye, Európától Indiáig nagyjából egységes, azon milyen típusok találhatóak meg, és így tovább. Tehát, hogyha ezt összeszedjük, ezt összetesszük, ezt a két mozgatórugót, akkor azt látjuk, hogy, hogy egy olyan nagyon izgalmas tudomány alakult ki itt, amely egyszerre tud a sajátra, a kulturális értékekre, összpontosítani, ez mondjuk nevezzük ez a németi eredetű vagy német jellegű 19. században megszületett tudomány, illetve a másságra összpontosítani. És ahogy ebből a kettőből egy olyan kever alakul ki, amely egy olyan munkamódszert ad a ma dolgozó kutatók kezébe, amely rendkívüli érzékenységgel tud közelíteni olyan emberek, olyan kultúrák, olyan kérdések irányába, amely mondjuk úgy, hogy Hát hajlékony megértést kíván. Tehát az, hogy nem csak nem az első benyomásainkra alapozzuk a véleményünket. Sokszor egyébként azt is elfogadjuk, hogy nincs olyan, hogy feltétlenül ez meg ez a nézet igaz, hanem egyszerre többet is elfogadunk, és így tovább. Milyen kutatási módszerek alakultak ki a tudományban, és milyen kutatási területek? Hát ha az ember megnézi, hogy a mai magyar néprajz kutatásnak a leg főbb kutatási területe, ugye ez a nagy hármasság, ugye a tárgyi kultúra, úgy is szokták mondani azt, hogy az anyagi kultúra kutatása, ugye ebbe tartozik a Paraszt, a hagyományos paraszti kultúrához tartozó munka, munkavégzésnek a részei, tehát úgy, mint a mezőgazdasági termelés, növénytermesztés, állattenyésztés, gyűjtögetés, illetve az életmód, tehát milyen módon használtak, milyen módon dolgozták fel, milyen módon fogyasztották az általuk elkészített javakat, táplálkozás, öltözködés, idefosorolható ugye tágabb értelemben település viszonyok, az építkezés. A második nagy kérdés, ugye nyilvánvalóan ezeket a tevékenységeket egy ember nem egyedül, hanem egy közösség tagjaként, egy társadalom részeként végzi, éppen ezért a társadalom néprajz, amely ugye ennek a paraszti társadalomnak, sőt egy kicsit szélesebb kitekintéssel, mondjuk úgy, hogy az elit kultúrától egy kicsit távolabb lévő társadalmi csoportoknak a a közösségeivel foglalkozott. Hát itt milyen kérdések merülhetnek fel? Az egyik a különböző társadalmi rétegek, jogállások szerint, ugye léteznek a kisnemesek, a kisnemesi falvak, a parasztok, ugye akik urbéres, korábban jobbágyként urbéres viszonyok szerint dolgoztak, később pedig ugye valamennyik föld, esetleg elég kevés földmagátulajdonnal rendelkeztek, illetve a cselédek, akik ugye kizárólag alkalmazottként dolgoztak egy-egy nagyobb uradalomnak, a vagy uradalomnak az alkalmazottjaként. Felmerülhet ezek a rétegek mellett mondjuk egy. Az emberi csoportok, kapcsolatoknak a vizsgálata. Tehát, hogyha az embernek vannak különböző emberi kapcsolatai, mondjuk egy rokoni kapcsolat, egy baráti kapcsolat, egy lokális kapcsolat, tehát egy területen élő emberek kapcsolatai, akkor ezek óhatatlanul csoportokat alakítanak, ugye? Tehát, hogyha van egy apa és egy gyerek közötti viszony, akkor óhatatlanul feltételeznünk kell, hogy valamiféle család is van ennek a hátterében. Ugye ez is egy nagyon fontos, kiemelt része a társadalom néprajz kutatásának, és még rengeteg minden más, csak néhány bevezető szót, vagy hívó szót mondtam el. És a harmadik nagy kérdés, a harmadik nagy téma, amivel a néprajz foglalkozik, az a folklorisztika, vagy a folklor, ugye a folklor egy angol összetett szó, 1846-ban egy William John Thompson nevű ö, angol Újságíró gyakorlatilag ő alkotta, amikor arra hívta fel a kortársai figyelmét, hogy egyszerre kéne kutatni a nép hagyományait, a nép szellemi kincsét, ugye a folk ugye mint nép, régiesen lore, mint ismeret, tudás, ebből a kettőből áll össze ez a szó, és gyakorlatilag ma egy ilyen szellemi kultúrát, szellemi hagyományokat értünk. Ez egy nagyon, hogy mondjam, mozgékony megfogalmazás, de a mai néprajzkutatás, a mai magyar néprajzkutatás hagyományában három nagy területre koncentrálunk, amikor folklóról beszélünk. Az egyik a különböző cselekedetek, a különböző akciók vizsgálata. Ide tartoznak a népszokások, tehát hogyha van valamilyen népszokás, akkor ott valamilyen cselekedetet kell Valamilyen akciót kell végrehajtanunk, ugye meg kell olcsónunk a lányokat, el kell mennünk, betlehemezni. És ugye ezeket az akciókat kell valamilyen módon megérteni. Ide tartozik a népszokások kutatása, a szokáscselekvések kutatása, illetve ide lehet sorolni a dramatikus népszokásokat is, amikor ugye nem csak előadják ezeket a cselekedeteket, nem csak végrehajtják, hanem maga a közösség megoszlik egy olyan csoportra, aki ennek az előadója és egy olyan csoportra, aki ennek az egész jelenségnek a hallgatója, aki közönségként szolgál. A másik nagy terület a folklorisztikának, a, hát úgy is szokták mondani, hogy folklor jellegű művészetek. Ez egy kicsit problematikus, mert ugye nyilvánvalóan nem úgy kell a művészeteket venni, mint a magas művészetek esetén. Ez a művészet egy eléggé szinkretikus viszonyban volt magával a mindennapi élettel tehát még egy néptal eléneklése nem feltétlenül művészi előadásként fogható fel csak. Így is felfogható, de akkor nagyon leegyszerűsítjük ezekhez a művészeti ágakhoz gyakorlatilag minden, vagy szinte minden olyan művészeti ág, ami megtalálható az elit kultúrában, mondjuk például a a filmművészet nyilvánvalóan nincsen meg a folklórban, de ahogy van tánc, ahogy van képzőművészet, iparművészet, irodalom, ezeknek mind-mind megvannak a saját, mondjuk, hogy folklór változatai. És a harmadik terület pedig mindaz, ami ennek a szokásvilágnak, ennek a művészeti értelmezési módnak az alapját, a hátterét adja. Hát ezt úgy is szokták nevezni, hogy világkép, hogyha... Régi mondom, ugye 30 évvel ezelőtt még talán úgy mondtuk volna, hogy ideológiai rendszer, ugye akkor azt látjuk, hogy, hogy ennek kell valamilyen alapjának lenni. És ennek az alapja az, hogy ők hogyan értik meg ezek az emberek, hogyan értik meg a környezetüket. Ide tartozik például olyan kérdés, mint a néphit a népi vallásosság, illetve a népi tudásnak a vizsgálata. Nyilvánvalóan az, hogy ezeket elválasztjuk egymástól, hogy külön van néphit, külön van népi vallásosság, és külön van népi tudás, ez egy külsődleges szempont. Nyilvánvalóan egy 19. század végén élő parasztembernek nem volt annyira fontos, hogy ezeket elkülönítse egymástól. Hát tudta, hogy mi az, ami ami mondjuk pénteki ima, és azt akkor inkább vallásos cselekedetként értelmezte, tudta azt, hogy amikor mondjuk magasra feldobja a vetőzsákot, miután az összes búzát, ami benne volt, elvetette, akkor attól magasabbra fog nőni a búzát. Hát ezt tudta, hogy ez nem feltétlenül a Bibliában van benne, tehát azért tudta a különbségeket, csak nem volt annyira fontos, hogy klasszikálja, osztályozza, rendszerezze azokat a jelenségeket, ami egy kutató számára egyébként, külön-külön témaként jelentkezhet. Hát körülbelül dióhéjban ennyi a kutatásnak a területeiről, és hát a kutatási módszerek a kutatási módszerek ugye elég változatosak, és főleg adnak tudható be, hogy másfajta kutatási módszerek voltak ugye a 19. században, a 20. század elején is ma is más kutatási módszerek vannak, gondoljuk el. Például, ugye mondjuk a 19. században egy kutató valamilyen interjút akar készíteni egy emberrel, egy parasztal, egy cseléddel, teljesen mindegy, hogy kivel. Hogyan tudja megcsinálni, nincs diktafonja, hogyan tudja lejegyezni a népmesét, hogyan tudja megörökíteni a néptáncot, ugye? Éppen ezért ugye másfajta munkamódszerek voltak, és ez mint hagyomány, ugye, mind a mai napig öröksége a néprajzkutatásnak. Éppen ezért különböző rétegei vannak annak a kutatási módszernek, amit mi ma használunk. Ugye ma a legbevettebb. Kutatási módszerek a néprajzban, ugye az egyik, ami az antropológiai kutatásnak is a sajátja, az úgynevezett résztvevő megfigyelés. A résztvevő megfigyelést, hogyha néhány szóval el akarja mondani az ember, az valami olyasmi, hogy a kutató megpróbál egyszerre részese, tagja lenni annak az eseménynek, bevonódva lenni abba az eseménybe, amelyről a későbbiekben a megfigyeléseit megfogalmazza. Ez nyilvánvalóan olyan, mint egy fából vaskarika, tehát az ember vagy megfigyel valamit, vagy csinálja, tehát nem tudok egyszerre mondjuk énekelni is, meg leírni is azt, hogy egy másik ember mit csinál, de ez egy olyan fajta, ez inkább egy törekvés, tehát hogy áttörjön az antropológus, áttörjön a néprajzkutató egy olyan személyközi, kultúraközi határt, ami által úgy érzi, hogy be van vonva annak a közösségnek az életébe, ahol tartózkodik. Nagyon fontos munka módszerügye a különböző interjúk elkészítése. Az interjú készítésnek ugye a módszertana nem csak a néprajzkutatásban fontos, hanem egyéb más társadalomtudományokban is. Tehát amiképpen ugye lehet struktúrált, tehát előre tervezett, félig struktúrált, tehát félig előre tervezett interjúkat készíteni, a néprajzkutatásban ugyanúgy a szociológusok is élnek ezekkel a módszerekkel léteznek az úgynevezett mély interjúk. Hát a mély interjú inkább a nevében tűnik meggyőzőnek, nem minden mély interjúnak induló interjú lesz igazán mély. Ehhez az is kell, hogy maga az interjúalany és a kérdező egy hullámhozra kerüljön. Nagyon sok interjút kell elvégezni egy-egy területen ahhoz, hogy kisüljön belőle egy, két vagy négy, öt olyan interjú, amely igazán izgalmas, érdekes adatokat nyújt, kutató számára, amelyet ugye megfelelő megfogalmazásba át tud nyújtani az olvasó közönségének. Tehát ez az interjú készítés ez egy nagyon fontos rész. Nagyon fontos még a néprajznál maga a megfigyelés, amikor az ember nem verbális kommunikáció, beszélgetés által szerzi az információt, hanem amit lát, amit érzékel, azt önmaga számára valahogyan rögzíti. Ehhez például jó eszköz egy napló. Naplóírás nélkül én el sem tudom képzelni, hogy valaki tud elmélyült néprajzi kutató munkát végezni, mert ugye ebben kell megfogalmaznia azt, hogy mit érzett, mit gondolt közben. Ezeket nem biztos, hogy közvetlenül bele fogja foglalni ugye a tanulmányba, amit majd később megír, de ezek olyan dolgok, amelyről jobb fejezéseket készíteni, mint hogy ez magába elrepüljön, elszálljon, eltűnjön. És még megint mondhatnék ezzel, ugye vannak kérdőíves technikák, vannak olyan technikák, amelyek ugye arra épülnek, hogy csoportosan kérdezzük az embereket, és még ezernyi más, vannak olyan emberek, akik hangszert kutat, akkor le kell mérni az eszközöket, tehát mindenféle módszer van, nehéz lenne azt mondani, hogy egy vagy két uralkodó módszer van ma a néprajzi megismerésben. Ha a hétköznapi ember elmegy mondjuk a Szentendre és Kanzembe, ott a magyarországi tájegységek szerint megismeri a, főként a paraszti kultúrát. A jelenkori kutatásokban milyen társadalmi rétegek szerepelnek? Ha elmegy az ember a Szentendre és Kanzembe, ugye ott nem csak a paraszti kultúráról kap képet, ugye van például egy 70-es éveket bemutató rész is, tehát azt mondom, hogy, hogy nyilvánvalóan a néprajz kutatásnak szüksége van egyfajta megújulásra. Elég abba belegondolunk, hogy itt volt ugye Magyarországon egy kollektivizálás, amely már rögtön megváltoztatta a paraszti termelési módokat. Egyáltalán lehet-e parasztról beszélni a kollektivizálás után nyilvánvalóan nem, mert ugye egészen másfajta társadalmi gazdasági keretek között működött. Ettől függetlenül a néprajz kutatásban, ahogy mondtam, van egy olyan hagyomány, egy olyan, mondjuk úgy, hogy kutatási örökség, ami a mai népraszkutatókat különösen alkalmassá teszi arra, hogy olyan témákat kutassanak, amelyek kisközösségek életét, kisközösségek működését. Egyes kutatók ugye úgy fogalmazták meg, hogy a nyilvános, a hivatalos, kommunikációs csatornáktól független esetleg azzal szemben álló, kommunikációs csatornákat használó közösségek működését figyelje, kutassa, és ezt az örökséget ezt nem szabadsúdba dobni, ezt használni kell, és gyakorlatilag minden olyan közösség, ami így épül fel, kutatható. Tehát aminek van egy ilyen közösségszerű magja, ahol még az interpersonális, az emberközi kapcsolatok hatékonyan működnek, és valamilyen közösséget alkotnak, ezek mind-mind alkalmasak arra, hogy a kutató vizsgálatokat folytasson. És akkor természetesen nem beszéltünk arról, hogy erre még ma is a legalkalmasabb a különböző kis települések, tehát a falvak, a községek, lakossága. És ö, egyrészt túl kell lépni a népraszkutatásnak azon, hogy csak a paraszti kultúra maradványait, a paraszti kultúrából a mai világban túlélő darabokat, tehát az utolsó mesélőt, az utolsó néptáncost kutassa, ez is a feladatunk, ez az egyik része, amit meg kell valósítanunk, hiszen ezeknek az embereknek a tudása, ezeknek az embereknek a tudásának a fenntartása, a továbbadása, az, hogy például a busójárás most már UNESCO-rökség, és ezeknek ugye a továbbadását, ezeknek a hagyományoknak a fenntartását ugye megteremtse, Ennek, ez a népraaznak egy kiemelt feladata, emellett szembe kell néznie azzal is, hogy olyan új kutatási témák merülnek fel, akár az interneten, mondjuk egy Jimmy kultusz, akár, hát most rengeteg mindent, renget, a, a, a falfirkák, a héven való feliratok, és még rengeteg mindent lehetne említeni, vagy a kifordított, találós kérdések és kifordított közmondásoknak a, a vizsgálata, amelyek ugye korábban nem voltak jelen, ma viszont jelen vannak, és a mi kutatási módszereinkkel érvényes, érdekes megállapításokat tudunk tenni róla. A kutatás az a hármas határok közösségeit vizsgálja. Hogyan fogalmazza meg magának egy néprajzi kutatás a határokat? Hiszen az előbb mondtad, hogy akár egy ház, egy utca közössége is lehet a kutatás részlevői. Viszont ebben a kutatásban, ebben a hármas határkutatásban kutatásban ugye olyan közösségek közötti átjárást vizsgáltok, ahol Különböző nyelveket is beszélnek, uh -huh. tehát különböző nemzetek találkozási pontja. Mennyiben más egy ilyen határ egy kulturális tájegység határától. Nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy mit tekintünk egy területnek, és mit tekintünk a területek közötti határnak egy néprajz során. Például, mondjuk a néphitnél, milyen határok vannak, tehát, hogy itt ezen a területen hisznek el a garabonciás diákban, vagy nem hisznek. Na most nyilvánvalóan a garabonciás diákról való hit az emberek fejében van. Tehát, hogy most az a kérdés, hogy ahol, ha én elmondom azt, hogy itt van garabonciás diák ebben a faluban, vagy én tudok a verboncásról, ez most nyilvánvalóan, ez az én fejemben van a határ, vagy hol a határ, nyilvánvalóan itt kell valami absztrakciót létrehozni, ugye? Tehát azt mondom, hogy ezen a környéken nagyjából tudják az emberek a diákot, de ugye az emberek azok nem olyanok, mint a gombák, hogy ahol egyszer kinőtt, ott, ott marad, hanem ugye egyes emberek ide-oda mennek, ugye a híre is jár különböző dolgoknak. Tehát ezeket a jelenségeket nem olyan könnyű lehatárolni, mint például azt, hogy volt-e mondjuk mészántás, vagy rigolírozás a szőlőben? Mert ott akkor konkrétan látja az ember, hogy ezen a területen, ugye a területhez hozzátartozik az, hogy itt volt ilyen eljárás, vagy nem vannak alamások vagy nincsenek -e almások, ugye? Tehát ez konkrétan hozzátartozik egy területhez. az, hogy mondjuk ismerik -e ezt a népmesét, vagy nem ismerik azt a mesét, akkor onnantól kezdve nekem kell valahogy absztrahálnom, nekem kell valahogy elvonatkoztatnom a konkrét gyűjtött anyagtól, hogy ez itt egy térséget alakít ki, ahol mondjuk ezt meg ezt a kulturális jelenséget ismerik. Éppen ezért a határok meghúzása egy igen bonyolult dolog. Ugye van nagyon sok kulturális jellemző, amelyek ugye akár az öltözködést, a viseletet, a néptáncot, és még rengeteg minden elemet ki lehetne emelni, és ezek között, a, a különböző jelenségek között van, ahol mindegyik különbözik egymástól, tehát hogy összehasonlítom mondjuk egy magyar embernek, meg egy Szibériában élő evenkinek a kultúráját, akkor rengeteg különbséget fogok találni, mégis vannak hasonlóságok is. Hogyha már valami közelebbi kultúrát veszek, akkor több lesz a hasonlóság, és kevesebb lesz a különbség. Na most így működik két tájegység kultúrájának az összevetése is. Tehát a hasonló és különböző jegyeket, hogyha egymással összevetem, akkor létrejön egy olyan kép, hogy ez a terület ez jobban különbözik ettől a területtel, de kevésbé egy másiktól. Amikor egyfajta ugrás van a két terület különbözőségeinek számában, akkor azt lehet mondani, hogy az a terület, meg a másik terület között jelentős táji különbségeket lehet felfedezni. Mondja ezt egy kutató, de az ott ott élő akkori emberek a hétköznapi emberek is tudtak ezekről a határokról. Nem biztos, hogy úgy tudtak arról, hogy mi gondoljuk. Tehát mi feltételezzük, hogy létezik egy olyan dolog, hogy palócföld, ugye? Tehát léteznek olyanok, hogy palócok. Ma már nyilvánvaló ez, hiszen ezt egy kutatás is megalapozta. De a 19. században az, hogyha valakire azt mondták, hogy palóc, az elsősorban egy negatív, egy pejoratív kijelentés volt. Ugye a palócok területének és a palócföld határainak a meghatározása azért volt egy rendkívül bonyolult dolog, mert amikor az emberemtől megkérdezték, hogy ön Palóc, akkor nem, de a következő falomba Palócok vannak. Ugye? Tehát, hogy, hogy ez egy olyan kérdés, ez egy olyan probléma, például a Palócföldre rengeteg ember foglalkozott, itt a Kutatóintézetnek a korábbi vezető Paládi Kovács Attila is, amely egy olyan kérdést feszeget, hogy ugye nem feltétlenül csak abban kell megbízni, amit ugye mondanak a helyi emberek, hanem nekünk kell egy olyan külső szemléletünknek lenni, ami által tudunk határt vonni az általuk elismert identitásképző elemek, illetve azok az elemek kulturális elemek között, amelyeket ők nem tartanak fontosnak, vagy identitás csoportképző erőnek. Vegyük például ugye, a holdat felfaló Markolák figuráját. Ez egy nagyon érdekes jelenség. A palócföldön például ismert volt ez a figura. Ugyanakkor a palócföldről kirajzottak az alföld, irányába, ugye a török kiőzése után a népességnek egy bizonyos része, és ezeken a területeken ismerték szintén a Markoláb jelenségét. Na most, hogyha ezek az emberek ugyanakkor nem gondolták azt, hogy ők összetartoznak, ugye? Hiszen ők nem a Palóc földön laknak, hanem különböző szétszórt vidékeken, csak hát az ő anyukájuk is a Markolábról, meg a teljesen más vidéken élő ember is beszélt a Markolábról. Ha csak az lenne fontos hogy ezek az emberek mit gondolnak magukról, hogy ők összetartoznak-e, hogy ők tájegységet alkotnak-e, akkor ezzel a kérdéssel egy népraszkutatnak nem kéne foglalkozni, azt mondja, hogy hát akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ők hisznek-e a markolába vagy nem, mert ők úgy gondolják, hogy ez nem tartja őket össze. Viszont azért számunkra mégiscsak nyújt, egyfajta tanulságot, és a Markolább figurájának ismeretével összhangba tudunk hozni egy olyan korábbi települési hullámot, betelepülési hullámot, amely Magyarország északabbi részéről az Alföldet érintette. Tehát, hogy az, hogy mit tekintünk egy területnek, mit tekintünk két terület közötti határnak, az önmagában egy nagyon mozgó, nagyon érzékeny dolog, amelyet ugye sokféleképpen tudunk megfogalmazni. Ugye a kutatóintézetünknek a volt igazgatóhelyettese, éppen erről adott ki egy hatalmas könyvet, nemrég a nagy doktorja is erről szólt, hogy egy számítógépes elemzési módszerrel hogyan lehet kis térségeket, nagy térségeket, mikrotérségeket meghatározni a Kárpát-medence népi kultúrájában. Attól függ, hogy hogyan veszem fel az elemzésnek a szempontjait, ahhoz képen rajzolódnak ki különféle kisebb és nagyobb régiók Magyarországon. Ehhez kapcsolódva a jelenlegi kutatás a hármas határok címet viseli, hiszen Magyarország három határmenti régióját és a körülötte lakó népek együttélését, kapcsolatait vizsgálja. Ezekben a kutatásokban hogyan jelenik meg így a határ? Na most ugye, amikor az ember határa gondol, akkor óhatatlanul egy ilyen vonalszerű kép jelenik meg előtte talán, hogy két terület között van egy határ, és ez a határ így vagy úgy. A hármas határok esetében az a különleges helyzet van, hogy a határ pontszerűvé válik, ugye? Tehát három ország ugye csak egy pontban tud egymással találkozni, éppen ezért azok a jelenségek, amelyek a határtérségben élő emberek kultúráját, társadalmát, gazdasági stratégiáit jellemzik, ebben a pontszerű helyen, és illetve annak a környezetében, térségében felsűrűsödnek, megsűrűsödnek, éppen ezért itt fokozottan nagyobb figyelemmel tudunk lenni olyan jelenségekre, amelyek egyébként a határ más területein is történnek. Tehát nem csak az ukrán-magyar román hármas határon van mondjuk cigarettacsempészet, de az országnak ezen a részén ezeket a jelenségeket töményebben, jobban meg lehet ragadni, hiszen az ott élő embereknek több kapcsolatuk, több élményük van a határral, mint azoknak az embereknek, akik csak egy határral kell szembesülniük. Ezt onnan is lehet tudni, hogy ugye maga a hármasság identitás képző is. Elég, hogyha annyit mondok, hogy Szent Gotthárdon, amelyik ott található a szlovén-magyar hármas határon, az egyik legnépszerűbb. A város középpontjában lévő kávézónak az a neve, hogy Hármas Klub. Szerveztek eddig is Hármas Határ Szépe versenyt. Ő nagyon sok helyen található Hármas Határ Vadásztársaság. Tehát ezek a hármas határságot, mint identitásképző elemet befogadó közösségek számára nagyon fontos az, hogy itt tényleg egyfajta valódi, komoly határélménnyel kell szembesülniük. Na most az, hogy egy másik nyelvvel találkozik-e az ember vagy nem, ez nyilvánvaló határonként változik. Hogyha az ember mondjuk Szegedről átlépi a határt Szerbia irányába, akkor bizony a határ túloldalán ugyanolyan magyarokkal találkozik, mint amilyen magyarokkal ugye Szegeden. A különbség az, hogy másik államban élnek ezek az emberek. Ugyanez igaz ugye a szlovén-magyar-osztrák hármas határon. Ugye Magyarországon található az a hét szlovén falu, vagy hét szlovén falunak nevezett terület, amelyek közül ugye felső szölnök, a talán a legnagyobb ugye szlovén többségű falu Magyarországon, illetve Apát István falva, még ma is többségében szlovén lakosságot tudhat magáénak, ugyanakkor, a határ túloldalán, ettől a területtől délre, Lendva vidéken, viszont magyarok laknak. Tehát nem azt kell látnunk, hogy ahogy átlépjük a határt, akkor ott automatikusan a szlovénokba botlunk, amin megérkezünk Magyarországra, akkor egy hatalmas fal, kulturális fal választ el minket a szlovénoktól, hanem azt látjuk, hogy bizony, ezek a makrancos etnikumok, népek nem hajlandóak engedelmeskedni minden esetben a politikusok által meghúzott határvonalak elhelyezkedéséhez. Ez ugye Magyarországon különösen fontos téma, hiszen Trianon, illetve az ország felosztása után rengeteg magyar került a határon túlra, de avval is tisztában kell lenni, hogy Magyarországon is jelentős mennyiségben élnek különböző nemzetiségek, és ezeknek a nemzetiségeknek egy jó része, ugye a különböző szomszédos országokban található meg. De most nyilvánvalóan a határ, a határjelenség nem csak úgy jelentkezhet, hogy mondjuk nyelvi határ van két közösség között. Elég, ha mondjuk a szerbekre és a magyarokra, vagy az ukránokra és a magyarokra gondolunk. Ugye ott nyilvánvalóan van egy vallási különbség is, egy felekezetbeli különbség is. Tehát a katolikusok, reformátusok ugye? elkülönülnek, de még Magyarországon is azért a reformátusok és a katolikusok valamennyire elkülönülnek egymástól, még akkor is, hogyha ugyanazt a nyelvet beszélik. Ez fokozottan jelentkezik olyan területeken, ahol a vallás egyfajta etnikus identitás részét is képezi. Tehát a vallás bizony nem csak úgy megtartó erő, hogy az embert egyénileg tartja meg, hanem közösségként, etnikumként is. És akkor itt felmerül az a kérdés, hogy akkor pontosan hogyan jelentkezik a határ, ugye? Mi az, ami fontos a határ jelenségében egy néprajzos számára? Hát pont ez hogy egyszerre ad lehetőségeket az embereknek, tehát egy kicsit eltérő kultúrájú, eltérő gondolkodásmódú emberekkel mindennapi kapcsolatot teremtsenek, illetve arra is lehetőséget ad, hogy ezekkel a közösségekkel szemben megfogalmazzák magukat, és a saját belső értékeikre vigyázzanak. Tehát egyszerre ugye a határ elkülönítő jellegű, illetőleg összekötő jellegű. Az, hogy egy-egy történelmi időszakban, melyik, vagy egy-egy helyen, melyik hatás érvényesül jobban, az mindig az adott társadalmi, gazdasági, környezet feltételeitől függ. Ez a hármas határok kutatás, ugye gazdasági, társadalmi mobilitást is vizsgál. Mi volt ennek a kutatásnak az előfeltevése és a legfőbb célkitűzései? A kutatásnak olyan előfeltevése, hogy most várunk egy konkrét adatot, hogy mondjuk az ukránok többet utaznak, mint a magyarok, Ilyesmi nem volt. Nyilvánvalóan tudunk arról, hogy például a romák mobilisabbak elég, hogyha arra gondolok, hogy a Szentgotthárdi piacon Romániából érkezett romák dolgoznak és árulnak. Ugye? Tehát ez önmagában egy nagyobb mobilitás. Nem várnám el egy Szentgotthárdi magyartól, hogy mondjuk Nagyváradon vásározzon. Tehát voltak olyan előfeltevéseink, amelyek ilyen alapvető néprajzi ismeretekre alapultak. Ugyanakkor inkább a célkitűzések voltak fontosak. A határkutatás három gócpontra, három területre összpontosít. Az egyik az ukrán-román magyar határ, a másik a magyar-román-szerb határ, és a harmadik az osztrák-szlovén-magyar határ. Ugye az egyik Szentgotthárt környéke, a másik Szeged környéke, a harmadik, mondjuk Garbolc, ugye az a település, ami közvetlenül ott a határponton található, tehát szabolcs Szakmárnak a legkeletib nyúlványáról van szó. És ezeken a területeken más és más adottságok vannak. Ha belegondolunk, ugye Ausztria, Szlovénia, Magyarország egyaránt a schengeni övezett tagja. Nincs határátkelő. Illetőleg a munkavállalás ezek a területek között sokkal ö, könnyebb, mint mondjuk Ukrajna és Magyarország között. Nem fogunk embercsempészekkel találkozni, mint ahogy találkozhatunk a szer magyar határon nem fogunk cigarettacsempészekkel találkozni, mint mondjuk az ukrán-magyar határon. Tehát minden egyes határterületnek megvannak azok a sajátosságai, amelyek a terület történelmi adottságaiból, etnikai viszonyaiból, illetőleg a mai közjogi viszonyaiból táplálkoznak. Ezeket szeretnénk összehasonlítani, tehát azt látjuk, az a feltételezésünk, hogy ezeken a területeken más és más jelenségek fognak végbe menni. Más és más mobilitási, költözési, vándorlási, utazási szokásokkal fogunk találkozni. Amíg mondjuk általános jelenség, és ugye a magyar politikában is, vagy a mai magyarországi politikában is fontos helyet elfoglaló kérdés az, hogy a magyarok ugye külföldön, nyugaton, munkát vállalnak, ebben persze részben kell csak érteni ugye, Ausztriát, és fordítva az osztrák gazdák különböző zsebszerződések révén, vagy bérleti rendszerben földet művelnek Magyarországon, ez egy olyan jelenség, ami csak itt figyelhető meg. Tehát olyan fajta mobilitásra kell akkor koncentrálnunk, ahol az egyik esetben ugye a munkavállalók Magyarország felől, a befektetők, illetve Különböző kis mezőgazdasági üzemeknek a vezetői pedig Ausztriában Magyarország fele érkeznek. Ezzel kell szembesülnünk. Vannak olyan részek, ahol ugye a kulturális kapcsolatok rendkívül sokszínűek. Például a szlovén-magyar-magyar-szlovén -magyar -magyar -szlovén viszonyban egy rendkívül sokszínű dologról van szó, hiszen mindkét oldalon, mindkét nemzetiség megtalálható, így a magyar állam ugye, a Lendva környéki magyarokat támogatja a lehetőségeihez mérten, és a szlovén állam pedig az itt található szlovén falvakat. Ha az ember a Szlovén Szövetség honlapját megnézi, akkor megdöbbenve fogja tapasztalni, hogy mennyire pezsgő, sokszínű, kulturális élet van, ugye ezekben a falvakban, és bizony, akik az ottani kórusoknak a tagja, ezek nem, nem egyszer mennek el egyébben Szlovéniában, itt egy állandó gyümölcsöző, jól működő kapcsolat van. Ugyanezt ugyan el lehet mondani ugye Magyarország is, és, és az ukrán határ környékén, ott viszont a kulturális kapcsolatok helyett sokkal fontosabbak a mindennapi gazdasági kapcsolatok. Ugye, kimegyek-e benzinért Ukrajnába, mert olcsóbb, vagy nem megyek ki benzinért. Az is felmerül, hogy mit vásárolok Ezben az országban, mit vásárolok abban az országban. És akkor ugye a szerb határ ugye pont az embercsempészettel kapcsolatos ügyletek miatt egy különlegesen izgalmas területe ugye ennek a kutatásnak, ahol a mobilitásnak gyakorlatilag mindenféle formája megfigyelhető. Aki már utazott ugye Szabadka és Szeged között azon a kis vonaton, ami ott jár, az pontosan tudja, hogy a határátkelés az bizony sokszor egy nagyon izgalmas, mindenféle kereséssel, kutatással együttjáró folyamat. A mai politikai szituációban és közéletben sokat hallunk fai megkülönböztetésről, diszkriminációról, hogy például ugye a magyar kisebbséget milyen hátrányok esetleg erőszakos cselekedetek érik. Viszont a hármas határok mentén a góc ugye a több nyelvűség, több nemzetiség egy, és egyfajta nyitottság egy inkább toleránsabb közösséget tételezünk. Ezekben a kutatásokban van -e erre valamilyen... Irány. Azt fontos tudni, hogy ezek a határok nem annyira régi határok. Tehát ugye kivéve a, a szlovén-osztrák-magyar határt, ahol gyakorlatilag mindig is határterület volt, ugye az arad-szeget környék, illetve ugye az ukrán-román-magyar határnál lévő határ az nem egy igazán régi határ. Éppen ezért ugye nem beszélhetünk mondjuk ezer éves határtechnikákról, meg együttélési módokról, hanem arról kell beszélni, hogy ezek viszonylag új közjogi helyzetek, amelyek ugye folyamatosan változtak, is. ugye gondoljunk ugye Kárpátaljának a visszacsatolására, vagy ugye Észak-Erdély visszacsatolására, amelyek rövidebb hosszabb rövidebb ideig ugye megváltoztatták az etnikai térképet, nem is az etnikai térképet, hanem az etnikumok egymáshoz való viszonyát. Ez az egyik, egyik fontos dolog. A másik fontos dolog ugyanakkor az, hogy bizony, ahol egyszerre többféle etnikum él együtt, ott, és ahol ezek az etnikumok különböző nemzetek államokhoz tartozónak érzik magukat, ott bizony ezek az etnikumok gyakran fenyegettetve érzik magukat egymástól. Gyakor sokszor egyébként az a különleges helyzet alakul ki, hogy a többségi nemzet érzi úgy, hogy a kisebbség által van Éppen ezért ugye hát, különböző, hát úgy mondjam, hogy elítélendő módon fejezik ki ezeket a félelmüket, a sovinizmus, nem nevezném igazából rasszizmussal, hanem inkább egy ilyen túlhihett nacionalizmus és idegenellenesség, xenofóbia az, ami ennek az alapja, és bizony ugye ennek Ukrajnában is. Szerbiában is komolyan tanuljelét adják, esetleg olyan esetekkel is, amelyek ugye az újságokba is berekerülnek. Hát azt is kell tudni, hogy azért a xenofóbia nem csak a szerbeknek, a románoknak vagy az ukránoknak a sajátja, ezek a jelenségek Magyarországon is megtalálhatóak, csak nyilvánvalóan ugye egy sokkal kisebb román kisebbséggel találjuk magunkat szembe, mint a kisebbséggel találják szembe magukat a románok ugye ma Erdélyben és a párcium területén. A, kérdő, ugye a kutatásnak az egyik része egy kérdőíves adatfelvétel, amelynek az egyik része kifejezetten a különböző etnikus stereotípiákra előítéletekre koncentrál, amelyben megpróbáljuk felmérni azt, hogy ezen a határterületen a magyar, a román és az ukrán oldalon, vagy a szlovén, az osztrák és a magyar oldalon milyen fajta előítéletek Kell, milyen fajta gondolatokkal közelítik meg a másik etnikumot. Hát előítéletei mindenkinek vannak, hogyha mondjuk az ember bemegy a boltba és sáskát kínálnak neki, akkor nyilván nem fogom megenni, mert van egy elképzelésem, hogy a sáska az egy undorító dolog. Ugyanígy az etnikumokkal szemben az, hogy vannak előítéletek, az egy teljesen normális jelenség. Ugyanakkor ezeket a jelenségeket észszerűen a magas politika szintén, illetve közösségi szinten is ügyesen észszerűen kell kezelni, amely az egyes közösségek együttélését, együttműködését nem lehetetleníti el. Ebben a határtérségben előzetesen még nem tudom elmondani, hogy, hogy az adatfelvételnek mi az eredménye, ugyanis az adatfelvétel eddig csak egyetlen egy területen készült el, ez pedig az ukrán-magyar-román határ az idei évben fog elindulni. A román magyar határon a hasonló jellegű adatfelvétel, és 2014-ben fog megtörténni a szlovén-osztrák magyar határon az adatfelvétel. A határ mind három oldalán 100 100 kérdőívet töltetünk ki, és ezeknek a kérdőíveknek az összesítéséből, tehát ez kb 900 kérdőív lesz, fog majd állni az az adatbázis, amelyre alapozva majd, Véleményt tudunk formálni arról, hogy mondjuk az előítélet ezeken a határterületeken mennyire erős, vagy mennyire kikkel szemben hangsúlyos, kikkel szemben kevésbé hangsúlyos. Azért, mint kutató, most is vannak megérzéseink, meg vannak, ugye, ugye interjúkat már folytattunk, voltunk terepmunkán mindegyik területen, tehát tudjuk, hogy hol erősebb, hol kevésbé erős ez a fajta, sztereotípiákon, előítéleteken alapuló szembenállás, vagy a másik csoportnak az elítélése, hol van esély arra, hogy különböző stereotípiák megfogalmazása után agresszió jöjjön létre a közösségek között, de hát egy kutatás éppen attól kutatás, hogy, hogy ezeket megpróbálja mérni, megpróbálja valamilyen módon megérteni, és csak ezek után mond a felelős kutató bármit is arról, hogy pontosan mi is az az eredmény, amire eljutottunk. Milyennek a kutatásnak az a lényeges aspektusa, ami miatt ez néprajzi, ezt a Néprajztudományi Intézet végzi, nem pedig egy sima szociológiai kutatás? Hát a szociológiai kutatása annyira sima, tehát hogy nyilvánvalóan nekik is megvannak a sajátos szempontjaik, és azt tudni kell, hogy voltak szociológiai kutatások, a kisebbségkutató intézetben is voltak kutatások, amelyek ugye a határterületek mobilitási viszonyaira vonatkoztak. A regionális kutatóközpontnak is voltak kutatásai. Földrajztudósok is kutattak ugye a román-magyar határon. Tehát nem arról van szó, hogy a néprajztudomány ezt a kérdést magának kisajátítja. Hanem arról van szó, hogy mi megpróbálunk olyan sajátos szempontokat bevinni, és azt a néprajzi ismeretet, tudást bevinni a kutatásba, amely az eddigi kutatásokhoz hozzájárul, azokat gazdagítani tudja. Hát mik ezek? Az egyik ugye nyilvánvalóan a különböző hagyományos tudás átadási formák, tehát a szóbeli tudás átadási formákra való figyelem, azoknak a felgyűjtése. Tehát itt egyszerre nem csak arról van szó, hogy mobilitási viszonyokat fogunk kérdőivel mondjuk kutatni, hanem arról is szó van, hogy a narratív tudásban, a helyiek emlékezetében megőrzött, különböző történetekkel, ezeket összehasonlítjuk, összevetjük. Ugyanígy a területre vonatkozó korábbi néprajzi tudást, ismereteket bedolgozunk, megpróbáljuk vele együtt értelmezni a ma szerzett adatokat. A mély interjú, amely ugye nem a néprajzkutatásnak egy sajátos módszertana, hanem, mint mondtam, a szociológában is található, vagy, vagy a használt módszer, ezt a mi interjú módszert ugyanakkor a néplához kutatásban széles körben alkalmazzuk, és mindengyünk, akik ebben a kutatásban részt vesznek, ezt a mi interjú módszert bizony korábban is alkalmaztuk, és fogjuk is alkalmazni. Tehát ezekkel az interjú módszerekkel. A másik ugye a megfigyelés módszere. Tehát amikor az ember mondjuk együtt megy el vásározni egy olyan csoporttal, aki mondjuk átmegy Magyarországról Ausztriába valamit eladni, vagy együtt indul el, egy bucsújáró csoporttal Mária Celbe, akkor bizony látni fogja azt, ami mondjuk a szociológiai kutatásban kevésbé van benne, hogy melyek azok a, jelen, melyek azok a cselekmények, amelyek még kontextualizálják, tovább mélyítik az ismereteinket a határtérségbeli mobilitásról. Tehát én azt mondom, hogy, hogy, hogy a néprajzi kutatás alapvetően nem egy világ megváltó, valami teljesen újat nyújtó lehetőség a hármas határok vizsgálatában, hanem egy olyan lehetőség, amit eddig nem aknáztunk ki, és amely jelentősen hozzá tud járulni az eddigi határokról szerzett ismereteinkhez. Van esetleg más környező országban is ilyen jellegű kutatás? Egyelőre nincsen. Ugyanakkor a Szlovén Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetével most úgy tűnik, hogy létre fog jönni egy olyan megállapodás, amelynek a keretében ők is hasonló kutatásokat fognak végezni a magyar-szlovén határnál, ami rendkívül érdekes lesz, tehát amikor a szlovén kutatók szempontjait össze lehet egyeztetni a magyar kutatók szempontjaival, a kutatási eredményeinket megosztjuk egymással, akkor egy sokkal teljesebb, sokkal, hogy mondjam, sokoldalú kép tárul fel a kutató, illetve az olvasók számára. Tehát a, a a Loving Akadémián bizony van egy ilyen érteklődés, a többi ország esetében ugye ezt nehéz megmondani, ugyanakkor azt tudni kell, hogy a kutatócsoportban, ugye Klamár Zoltán, ugye a szerb-magyar-román határnál dolgozik, ő maga jugoszláviai születésű, tehát hogy, hogy ő nem úgy közelít ugye a mai Szerbiához, mint egy teljesen kívülálló, hanem mint egy belső szemléletet is hordozó ember. A másik területen, ugye Szatmár Németiből származik, Szilágyi Levente, aki a román-ukrán-magyar határ térségében tudja ugyanezt a belső szemléletet hozni. Nyilvánvalóan az lenne az ideális, hogyha a többi országnak a kutatóintézetei is hasonló kutatásokat folytatnának párhuzamosan, és ezeket a kutatásokat össze lehetne hasonlítani, ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy minden egyes országnak sajátos tudománypolitikai szempontjai vannak. Nem biztos, hogy most ez lesz az első egy román néprajzkutatónak. Tehát, hogy az, hogy Magyarország számára a határkérdés ennyire fontos, az nyilván abból táplálkozik, hogy nagy mennyiségű, nagy létszámú magyar közösségek élnek a határnak szinte mindegyik oldalán, Magyarországtól elszakítva, vagy Magyarországtól nem is annyira távol, hiszen azért megvannak a kapcsolatok, de mégsem a magyar közjogi rendnek alárendelve. Éppen ezért ugye ezekkel a közösségekkel mi fontosnak tartjuk foglalkozni. És hát fogunk is foglalkozni. Ehhez a kutatáshoz most itt ha az Akadémia Országház utca épületében van egy kiállítás, és Igen. milyen anyag kerül ott bemutatásra. 2011-ben kezdődött a kutatás, és a kutatás során, ugye, mint mondtam, az adatfelvételnek az egyik módszere a megfigyelés volt, és a megfigyeléseket hála Istennek, most már kamerákkal is tudjuk rögzíteni, és a néprajz kutatás során a három határtérségben, a gyűjtők által felgyűjtött, lefényképezett jelenségekbe egy ilyen kis bevezetés, egy, azt hiszem 40 kép van, ez egy fotókiáltás, 40 kép van felragasztva a falakra, vagy fellógatva a falakra, amelyek különböző kérdéseket, különböző témákat vesznek gorcső alá. Az egyik ugye a határokon a hármasság, tehát hogyan jelentkezik az, hogy nem csak két, hanem három terület találkozik össze, a másik ugye a kereskedelem, illetve a kereskedés, piacozás, esetleg csempészés, a harmadik a különböző kulturális kapcsolatok, különböző egyesületek határon átívelő, határon túli működése, a negyedik pedig magá profán módon a határ átlépésének a gyakorlata, ugye, tehát hogy nyilvánvalóan ezt valahogy meg kell tenni, az ember átbiciklizik egy kis ösvényen, ugye. Magyarország és Ausztria között gyakorlatilag észre se veszi, hogy átlépte a határt, így mondjuk az ukrán-magyar határ, ugye szöges vannak, folyamatos folyami ellenőrzés van, tehát gyakorlatilag ugye a határátlépés jellege is, maga a határátlépés mozzanata is magában hordozza azt, egy vizuálisan, jól megfogalmazható módon magában hordozza azt, hogy hogyan működnek, mi a különbség ezeknek a határoknak a működése között. Köszönjük! A mai adásunkban egy olyan tudományágról és kutatásairól beszélgettünk, melyről a hétköznapokban igen hallunk, s gondolatainkban nem nagyon kapcsoljuk össze kortás, kulturális társadalmi áramlatokkal. Pedig...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 Társadalom osztályának tudományos munkatársa mesélt a jelenkori kutatások egyikéről a Hármas Határok című programról. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!